Adevăratul medic misionar Domnul m să aduc vești bune celor nenorociți, el m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc lobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Isaia 61:1. Capitolul numărul 1 Exemplul nostru Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Luca 22 cu Domnul nostru Iisus Hristos a venit în această lume spre a sluji neobosit trebuințelor omului. El a luat asupra lui le putințele noastre și a purtat bolile noastre pentru a putea sluji fiecarei nevoi a omenirii. Matei 8 cu 17. El a venit să îndeporteze povara bolii, a nefericirii și a păcatului. Era misiunea sa aceea de a-i reface în mod complet pe oameni. El a venit pentru a le da sănătate, pace și de săvârșire a caracterului. Împrejurările și nevoile celor care i-au implorat sprijinul au fost variate, și niciunul dintre aceia care au venit la el nu a plecat fără să fie ajutat. De la el se revărsa un șuvoi de putere vindecătoare, și oamenii erau întregiți trupește. Mental și spiritual. Lucrarea mântuitorului nu era niciodată condiționată de timp sau loc. Compasiunea sa nu cunoștea limite. Lucrarea sa de vindecare și predicare era de o atât de mare vengură. încât nu exista în Palestina nicio clădire suficient de încăpătoare ca să primească mulțimile care se înghesuiau spre el. Spitalul său era fie pe coastele înverzite ale dialurilor Galilei, fie pe drumurile bătute de drumeți, fie pe malul mării, fie în sinagogi și în oricare alt loc în care îi se puteau aduce bolnavii. În fiecare oraș, în fiecare orășel, în fiecare sat prin care trecea, el își punea mâinile asupra celor bolnavi și îi vindeca. Oriunde erau inim dornice să primească solia sa, el îi mângâia, asigurându-i de iubirea tatălui lor ceresc. El slujea în tot timpul zilei celor care veneau la el. Seara, atenția îi era îndreptată către cei care ziua trebuia să trudească pentru o plată de mizerie, necesară susținerii familiilor lor. Iisus purta povara grozavă a răspunderii pentru mântuirea oamenilor. El știa că totul avea să fie pierdut dacă nu avea loc o schimbare hotărâtă în principiile și idealurile neamului omenesc. Aceasta era povara sufletului său și nimeni nu putea înțelege ce greutate apăra, apăsa asupra lui. Din copilărie, tinerețe și până la maturitate, el a umblat singur. Cu toate acestea, atmosfera cerului îl însoțea. Zi de zi întâlnea încercări și ispite. Zi de zi era adus în contact cu răul și era martorul puterii pe care acesta o avea asupra celora pe care el căuta să-i binecuvânteze și să-i mântuiască. Totuși, n-a dat greș și nici nu s-a descurajat. În toate lucrurile și-a adus dorințele într-o dependență strictă de misiunea sa. El și-a slăvit viața, supunând voinței tatălui său tot ceea ce ținea de ea. Când era tânăr, mama sa, găsindu-l în școala rabinilor, a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? El a răspuns, și răspunsul său este ideea fundamentală a lucrării vieții sale. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în cele ale tatălui meu? Adică în casa tatălui meu. Luca 2, versetele 48 și 49 Viața sa a fost o jertfire neîncetată. El nu a avut un cămin în această lume, în afară de acela pe care bunătatea prietenilor, îl punea la dispoziție, lui, ca drumeț. El a venit să aducă în locul nostru traiul celui mai sărac și să umble și să lucreze printre cei suferinți și nevoiași. Nerecunoscut și neonorat, el a umblat fără încetare în mijlocul oamenilor pentru care făcuse atât de mult. El era întotdeauna răbdător și voios, iar cei loviți de nenorocire, îl întâmpinau ca pe un mesager al vieții și al păcii. El a văzut nevoile bărbaților și femeilor, copiilor și tinerilor și tuturor le-a făcut invitația. Veniți la mine! În timpul lucrării sale, Isus a petrecut mai mult timp vindecând bolnavii decât predicând. Minunile sale mărturiseau în favoarea adevărului din cuvintele lui, că nu a venit să distrugă ci să mântuiască. Oriunde mergea, vestea îndurării sale se răspândea înaintea lui. Pe unde trecuse, cei ce constituiseră obiectul compasiunii sale, se bucurau de sănătate, făcând uz de noile lor puteri dobândite. În jurul lor se adunau mulțimi pentru a auzi din gura lor lucrările pe care le înfăptuise domnul. Vocea sa a fost pentru mulți primul sunet pe care îl auziseră. Numele său, primul cuvânt pe care îl spuseseră vreodată, fața sa, prima pe care o priviseră în viața lor, cum să nu-l iubiască pe Iisus și să nu vestească lauda sa? Trecând prin orașe mai mici și mai mari, el era ca un izvor vital, răspândind viață și bucurie. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, Dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, Norodul acesta care zăcea în tuneric a văzut o mare lumină Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Matei 4, versetele 15 și 16 Mântuitorul a făcut din fiecare lucrare de vindecare o ocazie pentru a sădi principiile divine în minte și suflet. Acesta era scopul lucrării sale. El dăruia binecuvântări pământești pentru a putea pregăti inimile oamenilor să primească Evanghelia Harului Său. Hristos ar fi putut ocupa cel mai înalt loc între învățătorii neamului evreiesc. Însă el a preferat mai degrabă să ducă Evanghelia celor săraci. Mergea din loc în loc pentru ca cei aflați la drumul mare și pe cărări lăturalnice să poată auzi cuvintele adevărului. Pe malul mării, la poalele muntelui, pe străzile cetății, în sinagogă, glasul său se auzea explicând scripturile. Adesea, el predica în curtea din afara templului, pentru ca neamurile să poată auzi cuvintele sale. Eu, domnul!"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 și locurile strânte în locuri netede. Iată ce voi face, și nu-i voi părăsi. Isaia, capitolul 42, versetele de la 6 la 16. Învățătura lui Hristos era atât de diferită de explicațiile referitoare la Scriptură date de cărturar și parisei, încât atrăgea atenția norodului. Rabinii se sprijineau pe tradiție pe teoriile și speculațiile omenești. Deseori, ceea ce oamenii scriseseră și predicaseră despre scriptură, era pus în locul scripturii însăși. Subiectul învățăturii lui Hristos era cuvântul lui Dumnezeu. El venea în întâmpinarea celor care puneau întrebări cu, Stă scris! Cum spune scriptura? Cum citești? Cu fiecare ocazie prin care era stârnit interesul, fie de către prieteni, fie de către vrăjmași, el prezenta cuvântul. Cu claritate și putere el vestea solia Evangheliei. Cuvintele lui revărsau un torent de lumină asupra învățăturilor patriarhilor și profeților, iar scripturile le apărau oamenilor ca o descoperire nouă. Niciodată mai înainte nu găsiseră ascultătorii săi în cuvântul lui Dumnezeu o asemenea profunzime a înțelesurilor. Nu mai fusese vreodată un evanghelist asemenea lui Hristos. El era maestatea cerului, însă s-a smerit luând asupra ei natura noastră pentru a-i întâmpina pe oameni pe terenul lor. Tuturor oamenilor, bogați și săraci, slobozi și robi, Hristos... Solul legământului le-a adus vestea mântuirii. Faima sa, ca mare vindecător, s-a răspândit în toată Palestina. Cei bolnavi veneau în locurile pe unde avea el să treacă, pentru a-i putea cere ajutorul. Tot acolo veneau și mulți care erau dornici să-i audă cuvintele și să primească o atingere a mâinii sale. Astfel, el mergea din cetate în cetate, din orășel în orășel. Predicând Evanghelia și vindecându-i pe cei bolnavi, împăratul slavei în veșmântul umil al omenescului. El participa la marile sărbători anuale ale națiunii și vorbea mulțimii absorbite de ceremonialurile exterioare despre lucrurile cerești, aducând veșnecia înaintea ochilor lor. El i-a adus tuturor comori din visteria înțelepciunii. Le-a vorbit într-o manieră atât de simplă încât nu aveau cum să nu înțeleagă. Prin metodele sale specifice, el i-a ajutat pe toți care se aflau în întristare și necaz. El slujea sufletului bolnav de păcat, cu har, plin de blândețe și amabilitate, aducând vindecare și tărie. Prințul tuturor învățătorilor a căutat o cale de acces către inima oamenilor, prin asociațiile de idei cele mai accesibile lor. El prezenta adevărul un așa fel, încât acesta se împletea pentru totdeauna cu cele mai sfinte amintiri și sentimente ale lor. El dădea învățătură într-un fel în care îi făcea să simtă de plina sa identificare cu interesele și fericirea lor. Instrucțiunile lui erau atât de directe, ilustrațiile sale atât de potrivite, Cuvintele lui, atât de pline de simpatie și voioșie, încât ascultătorii săi erau vrăjiți. Simplitatea și sinceritatea cu care se adresa celor nevoiași, sfințeau fiecare cuvânt. Ce viață încărcată a avut! El putea să fie văzut zilnic intrând în locuințele umile ale lipsurilor și a mărăciunii, și aducând speranță celor lepădați de societate. Și pace celor deznădăjduiți. Plin de îndurare, cu o inimă blândă, compătimitor, el cu treierare ridicându-i pe cei plecați și aducând mânguiere celor întristați. Oriunde mergea, el ducea binecuvântare. În timp ce slujea celor săraci, Iisus medita de asemenea și asupra modalităților de a ajunge la cei bogați. El căuta să facă cunoștință cu fariseul bogat și cultivat, cu evreul nobil și cu conducătorul roman. El accepta invitațiile lor, participa la sărbătorile lor, asculta care erau interesele și preocupările lor, pentru a căpăta acces la inimile lor și a le descoperi bogățiile nepieritoare. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine!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 un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebințai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Isaia, capitolul 61, versetele de la 1 la 3 Hristos a venit în această lume pentru a arăta că primind putere de sus, omul poate trăi o viață neîntinată. Cu o răbdare neobosită și făcându-se util în compătimirea sa, el venea în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Prin atingerea blândă a harului, el izgonea din suflet neliniștea și îndoiala, preschimbând ușmânia în iubire și neîncrederea în încredere. Putea spune oricui dorea, urmează-mă, iar cel căruia îi se adresa se ridica și îl urma. Vraja atracției lumiera ruptă. La uzul vocii sale, spiritul lăcomiei și ambiției fugea din inimă și oamenii se ridicau eliberați pentru a-L urma pe Mântuitorul. Dragoste de frate Hristos nu a acceptat nicio delimitare de ordin național, de rang sau credință. Cărturarii și farisei doreau să tragă foloase pe plan local și național de pe urma darurilor cerului și să excludă pe ceilalți membri ai familiei lui Dumnezeu aflați în lume. Însă Hristos a venit ca să surpe orice zid despărțitor. A venit să arate că darul îndurării și iubirii sale este la fel de neîngrădit ca cerul, ca aerul, ca lumina sau ca ploile care reînviorează pământul, Viața lui Hristos a întemeiat o religie în care nu există caste, o religie prin care evreii și neamurile, liberi și robi, sunt uniți într-o frățietate de opte, egali înaintea lui Dumnezeu. Nici o rațiune de ordin politic nu influențau acțiunile. El nu făcea nicio deosebire între apropriați și necunoscuți, între prieteni și dușmani. Ceea ce îi mișca inima era un suflet care înseta după apele vieții. El nu a trecut pe lângă nicio ființă umană, considerând o lipsită de orice valoare, ce a căutat să aplice remediul vindecător în cazul fiecărui suflet. În orice anturaj s-ar fi aflat, el prezenta o lecție potrivită timpului și circumstanțelor respective. Fiecare neglijare sau insultare a oamenilor față de semenilor lor nu reușea decât să-l facă și mai conștient de nevoia pe care o aveau de înțelegerea sa divino-umană. El căuta să-i inspire cu speranță chiar și pe cei mai grosolani și mai nepromițători, punând înaintea lor asigurarea că ei pot deveni fără vină și inofensivi, dobândind un asemenea caracter. Încât să poată fi în stare să se manifeste ca niște copii a lui Dumnezeu. Adesea, el îi întâlnea pe aceea care căzuseră sub stăpânirea lui satana și care nu aveau nicio putere să se smulgă din capcana lui. Unui astfel de om, descurajat, polnav, ispitit, căzut, Isus îi adresa cuvinte de milă, plină de blândețe, cuvinte de care era nevoie și care puteau fi înțelese. Mai întâlnea pe unii care se luptau corp la corp cu vrăjmasul sufletelor. Pe aceștia îi încuraja să persevereze, asigurându-i că vor învinge, căci îngerea lui Dumnezeu erau de partea lor și aveau să le dea biruința. La masa vameșilor el stătea ca un oaspete onorat, arătând prin simpatia și condescendența sa socială că recunoștea demnitatea umană și oamenii doreau cu focare să devină vrednici de încrederea sa. Cuvintele lui cădeau asupra inimilor lor însetate cu o putere binecuvântată, dătătoare de viață. Erau trezite noi impulsuri și înaintea acestor proscrișei societății se deschidea posibilitatea unei vieți noi. Deși era evreu, Isus se amesteca fără ascunzișuri cu samaritenii, neținând cont de obiceiurile fariseice ale neamului său. În ciuda prejudecăților lor, el accepta ospite. Dormea alături de ei sub acoperișurile lor, mânca împreună cu ei la mesele lor, luând din mâncarea pregătită și servită de mâinile lor, îi învăța pe străzile lor și îi trata cu cea mai mare blândețe și amabilitate, și în timp ce atrăgea inimile lor către sine prin legătura simpatiei omenești, harul său divin readucea mântuirea pe care o respingeau evreii. Lucrarea personală Hristos nu a neglijat nicio ocazie de a vesti Evanghelia mântuirii, Ascultați cuvintele sale minunate către acea femeie din Samaria. El stătea lângă fântâna lui Iacov când a venit femeia să scoată apă. Spre surprinderea ei, el i-a cerut un serviciu. Dăm să beau, a zis el. Dorea o înghițitură de apă rece și voia de asemenea să deschidă o cale prin care să-i poată da apa vieții. Cum? Tu, Iudeu? Cer să bei de la mine, femeie samaritiancă? Iudeii n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Isus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, Dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba, încă apa pe care eu o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țesni în viața veșnică. Ioan capitolul 4, versetele de la 7 la 14 Cât interes a manifestat Hristos numai față de această femeie? Cât de hotărâte și elogvente au fost cuvintele sale. Când le-a auzit, femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate, spunându-le prietenilor ei. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Citim mai departe că mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus Versetele de la 29 la 39 și cine poate aprecia ce influență au avut aceste cuvinte pentru suf salvarea de suflete în anii care au trecut de atunci? Oriunde se deschid inimile pentru a primi adevărul, Hristos este gata să le dea învățătură. El le descoperă pe Tatăl și slujirea care este acceptată de Cel ce citește inima. Pentru aceștia, El nu folosește nicio pildă. El le spune, ca și femei de la fântână, eu, cel care vorbesc cu tine, este acela. Talitatea acestui popor disprețuit